Rugăciunea a zecea pentru taina și mucinicea inimii, Doamne să-i spase, Domnul Slaviei, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, dăruiește-ne taina și mucinicea inimii, care ne deschide ochii inimii și pugetului. ca să vedem cele nevăzute ale lumii acestea, să contemplăm cum se deschide cerul de sus, pentru mângâierea noastră și spre bucurie, precum preoții Tăi ce aleși și Sfinți. Află, când le trimiți prin Îngerii tăi de Ceresc și Dumnezeiesc pentru fulba liturgiei, ca semn al filotoniii Dumnezeiești, ca să se împărtășească fără de o sândă, cu taina Sfintei Euharistii, și să o facă udând cu lacrimi Sfintele Acoperăminte și Antimisul, fiindcă atunci Tu asculti urbătinea lor pentru cei pentru care s-au scos miridele la taina Sfintei Coscomidii, să se simtă nematerial și luminat, să vadă în extaz de Sfântul Dumnezeu ca un înfurge de lumină de și să trăiască schimbarea ta la față, că hainele lui s-au făcut albe ca lumina, să simtă în inimă lucrarea Sfântului Har până la sfârșitul de Liturgii, sau toată ziua,